Hits FM, It's FM. <skratt> Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av Innebutiken Och audiovideo i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon Önskar Hits FM <skratt> FM Åh oh, hörni, god morgon, god morgon Idag var det en sån här fantastisk morgon Om man tycker om mörker, kyla och regn Och allting reflekterades i bilrutan På väg ner till Radiostudion. Det är då sådana där månader, eller så där lite kul, så här, Det är då man funderar på. Man undrar, vad gör Veronica nu för tiden? Veronica, Veronica, var i din blåa hatt? Din älskling letar efter den. Allt i den mörka natt Din älskling är försvunnen Han kommer igen När det dagas Veronica, Veronica Slå upp din parasoll din vän har gått ifrån dig Men spelar det någon roll Det finns så många andra Du hittar säkert När det dagas Veronica, Veronica, ditt ena på band Har stulits utav någon som saknar dig ibland På natten är han borta, men minns du honom än när det dör En tycker du, Veronica, att morgonen är grå? Och ångrar att du någonsin lät honom gå? Spring bort till telefonen och ring till din vän när det dammar. Veronica, Veronica, släpp ned ditt långa hår Och se din vän i ögonen och säg att han får Och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dagar Med Jan God morgon! Önskar HITS FM! <skratt> HITS FM! Ja. Vad minns du av din barndom? Spanjorskan frågade samtidigt som vi kliv ut genom dörren för dagens löparunda. Jag stannade och fick tänka efter när jag svarade: Ja, faktiskt inte så mycket. Så där direkt, sa jag. Vet du, jag har alltid haft lite dåligt samvete för att jag minns så lite, fortsatte jag. Många vänner och bekanta har knivskarpa bilder av sin barndom och kan berätta detaljerat om ditt och datt. För mig är det oftast mer ett diffust töcken med några små stråk av klarhet. Men oftast är det tomt. Ingenting minneslöst. Var det en lycklig barndom? Undrade spanjorskan. Nu hade vi satt oss ner bredvid varandra på Förstebron och det var som att vi hade båda glömt bort löpningen. Ja, det vill jag hävda, så. jag. Tryggt och lyckligt. Vet du, det kanske är så, fortsätter jag, att det där med minnen från barndomen är som minnen från resor. Det där mysiga, de där mysiga stränder, solbad och så. De kommer man ju sällan ihåg, utan det som kvarstår är de eventuella strapatserna man blev utsatt för. Det kanske är samma sak med barndomsminnen. Flöter på, så att säga, så finns det inget att minnas. Jag log över min knivskarpa analys. Jag kommer mycket tydligt ihåg min barndom sa spanjorskan med iskall röst Ja, jag förstår att du med din bakgrund och det du varit utsatt för, gör det och jag och mitt leende var som bortblåst Jag växer varje natt av mina minnen son. Varje natt? Jag satt tyst, vad skulle jag säga? När jag slängdes in i en säck med mina kullsyskon vid vägkanten då trodde jag att allt var över. Jag kan fortfarande känna doften av gjutesäcken och kaffebönor. Och mörkret. Ja, men du räddades. Och kom till oss, sa jag lamt. Och det har jag evigt tacksam för, sa jag. Du, tacksam? Det är väl jag som ska känna tacksamhet. Spanjorskan, la huvudet på sned och tittade på mig. Putsan, svarade jag. Det är jag som ska vara tacksam. Du kom till oss och jag fick världens bästa kamrat. Löparkompis och vän. På tal om löpning sa jag och reste mig. Nu är jag iskall om rumpan. Jag har ju inte samma värmande päls som du. Nu springer vi oss varma. Kom igen! Okej, okay, husse, sa spanjorskan. Jag vinner väl idag igen? Inte en chans igen, sa jag. Idag är jag glödhet. Och så var det iväg. Ja, oh, ni lyssnar på fredags för alla. Morgontidig radio-talkshow här på Hits FM 97,8. Summen byggde med mig Janne Holmbom. Oh, ja, det må vara mörkt ute, det må vara brött ute. Men till helgen så kommer det bli en sprakande folkfest här i Tranos. Det har du väl verkligen inte missat. Och du har väl köpt biljetterna för imorgon är det dags för safari-konsert. Och i Hållaveds skolans aula. Två föreställningar är det. Två konserter är det, klockan 15 och klockan 18 imorgon den 22 oktober. Och det är klart att. Det här är ju en musikalisk kraftsamling av sällan skådat slag i Tranås. Man blir liksom enormt imponerad när man bara tittar på hur många som är föreningar och orkestrar och körer som är medverkande och hur många som är med och arrangerar här. Så jag tänkte, det här måste vi liksom vi måste ta reda på. Vad är det här för någonting? Så därför har jag bjudit in några av hjärnorna bakom det här. Ja, nu ser man, men jag ser. Ni, ni, ni ska veta att... Intelligensnivån har stigit med fler än procent i studion här nu på morgonen. Det är helt fantastiskt. Vi säger varmt välkomna till Vi börjar med Bo Franz jag börjar med herrarna först. Jag börjar med så välkommen Bo. Tackar. Vad kul att se dig. Samma. Ja, och varmt välkommen Anna Hultman också. Ja, så, tack så mycket. Tack. Jag ber om ursäkt att jag inte tog kvinnorna först. Men jag tänkte, det kändes, kändes mer jämställt att det börja är helt med män. <laughs> Pratar du jättenära mycket Anna. Så ska vi se dra upp så. Nu tror jag vi hörs annorlunda bättre så men nu börjar vi så här innan vi går vidare så gör vi som vi brukar göra jag Börjar med en öppen fråga vem är Anna Hultman? Ja det kan man undra. Jag tror en del vet vem jag är i alla fall. Jag har ju en blomstraffär på stan. En av flera andra som också har blomstraffär. Ja just det. Jag har en av dem. Men du har bara en. Jag har en av ja. dem. Och där finns jag ju dagtid och så jag känner ju ganska många genom den då. Men ja, just det. i det här avseendet så är jag här på grund av mitt engagemang med musik och sång. Ja just det. Men du, är du florist är, är, är det liksom, eller är, är du företagsägare? Eller, vad är det? Jag är företagsägare. Det är ett gammalt familjeföretag i vår affär. Aha. Så att jag har lärt mig från att jag var liten. Okej. Okay. Så där du vet. Ingen som visar, men man lär sig ja, genom att vara med. Ja. Vilken, är, vilken är absoluta den, vilken är absoluta snittblomman? Har ja. du att jag har lite sådär? Ja, det ja. låter bra faktiskt. Mm. Det låter bra. Jag kan säga att det, det varierar efter säsong mm. faktiskt. Okay. Det är jättesvårt att säga en. Okay. Men just nu så har det varit Dalian faktiskt. Alltså Dalian, jaha. Ja, den är fantastisk. Den känns väldigt engelsk. Ja, möjligt. Ja. Men det, det är ju höstens primadonna Och det finns den i flera olika färger också? Massor, oh, färg och massor form fär, så, oh, Härligt, mm. vad, här, vad härligt du, Bo, vad, vad är din favoritblomma? Uh, Gerbera är en friblomma tycker jag Gerbera. Gerbra, vilka, vilka ja. Ja. Va? herregud. Ja, jag det. Den går väl att ja. i många sammanhang ja. Den är bra Man ja. kan äta den också Nej det vet jag inte Nej det går inte jag har inte gjort det i alla fall. Nej, nej gör inte det. Man, blommor ska man titta på. Man kan äta dem också. I Många kan man äta. Eller faktiskt. hur? Faktiskt, ja, ja. Jättemånga kan man äta. Speciellt om man slokar kan man käcka dem. Uh, Dubbla <laughs> användning. Ja, eller hur? Mm. Vad va, va kul, va kul att du är här, Anna. Vi ska prata jättemycket om, om vad som händer i helgen. Men vi måste ju ta reda på vem är Bo Fransson då. Jag kan höra en liten sån här. Göteborg, du när du pratar ibland sådär. Ja, det, det något, kommer så fram lite. Jag är Tranåsbro från början men lämnade stan 1964. Okay. Och då började jag på Chalmers och läste till civilingenjör. Okay. Och har jobbat i Mundal och Göteborg. I, kan där, Göteborg, du eh, det? Ja, där kan i, alltså. I 40 år. Aha, okay. Men sen så kom jag tillbaka till Tranos efter arbetslivet Aha. var hur, slut. Hur kommer det sig att man gör så då? Det berodde faktiskt på att båda våra döttrar flyttade tillbaka till, till Tranos Efter okay. att de var klara med sin utbildning. Okay. Och sen följde vi efter 2008. Ja, ja så du är ganska ny tillbaka ja, i kan nöjda. man säga. Så ha ha lite glapp där på drygt 45 ja. år i Tranås men, men, mm. men du hade ändå någon att du var tillbaka i bygden då och då under de där åren? Eller? Vad sa du? Du var tillbaka i Tranås ja, då så Mina föräldrar och svärföräldrar och så ja, ja. bodde här. Vi var här på somrarna och ganska ja. ofta faktiskt. Men, men då är jag bara... I, i statistiken kommer du nu att tituleras som hemvändare, hemvändare så att du vet det. Stämmer, ja. stämmer. <laughs> Jättebra. <laughs> ja. Ja. Men, och, och, och, och min syster som har gått med mig väldigt mycket genom åren, hon... Jag gick med i kammakören. Ja, okay. Jag tror nästan när den startade. Det hon har varit med länge. Hon med mig okay. 2009. Okay. Och det ångrar jag inte. Ja, det förstår jag. Det har varit riktigt kul. Jag har inte sjungit i kör tidigare, men som sagt, det har varit riktigt roligt. Ja. Ja det är ju fantastiskt och dessutom är det ju så bra sjungarkör. Man lever längre och man ja, ja. mår bättre och magen ja. blir bättre och allt sånt där. Det finns ja. sånt här och sexlivet blir fantastiskt. <laughs> och, ja, det finns bara bra grejer med att vara korist. Det är mm. faktiskt så. Ja, så så kan man säga då, Bo, att du representerar den vokala, de, vokala delen av safarikonserterna. Ja det kan idag. man säga. Ja. Mm. Men, men du Anna du är instrumentalist. Ja det har blivit så nu. Senare år. Jag har ja. också sjungit mycket, men de ja. senaste tio åren har jag spelat. Jag spelar fiol. Okej. Okay. Mm. För du, du är så nyfiken på fiol. Är, är, liksom, är, det, är, det är det en vanlig fiol? Alltså du hör ju att du pratar med en som är fullständigt okunnig. Ja, Nej, men jag spelar en högst vanlig eh, fiol. Ja. Så i orkestern så har vi ju i Trans då har vi ju fioler i två stämmor. Okay. Sen har vi en stämma med allt fioler. Det är en lite större fiol. Ja just det, fast ändå inte så stor som en cello. Nej, alls, nej. Den, den fjärde då. Mm. Ja. Det är cellon och sen har vi också kontrabas. Som ja, jag har kontrabas också. Mm. Ja. Visst. Jag har en kompis som håller på att investera i en kontrabas. Och, och det fan, de kan, kosta, kan kosta nästan hur mycket som helst. Ja. Och så ja, är det, det med fioler det, det, också. Ja, är det en Stradivarius du har? Nej, det är det faktiskt det är det, inte. Nej. De flesta Stradivarius ägs ju idag, tror jag faktiskt, av föreningar och sånt där, eller ah, av stiftelser. Ah, ah. Och sen får du superduktiga då lånar ah, just det. och lånar dem. Ah. Men om man, om man om, om, om jag inbillar med att du har någon försäkring på din fjord, vad är den försäkrad för? Ja, ah, nu kommer vi in på ett väldigt känsligt ämne ah, okay. faktiskt här. Ja, ah, du är jag inte var, försäkrad. Jo, och men, det var men, tur. Ja. för det hände en väldigt tråkig olycka oh, här aj. i ja. Oh ja, och så där, det var tur att du hade en försäkring ja det år. var jättetur oh, usch, för vill... det blev inget kvar av den nej men vad säger du ja. för, var det någon som körde en traktor överallt det finns ju de som traktorer ja. väldigt mycket i din närhet. Ja, vi behöver inte gå in. på Nej, vi går vi inte behöver, in på det. Vilka bilder jag får nu. Då kan du fortsätta på. Men jag kan säga att det slutar lyckligt i alla fall. Ja, vad fall. Var skönt. Ja. Var skönt. Ja. Ja, för det, det har man ju tagit liksom inte en känsla för sådär, när man inte är själv mitt inne i det här. att, att eh, När man ser en, en, en konsert med en massa musikanter på scenen så, så är det ett, ett enormt värde bara i instrument på, på en sån scen. Alltså. Ja, det har du faktiskt rätt i. Alltså det är jättemycket tänker man inte. Nej, man gör inte det. Nej. Jag har faktiskt precis haft min stråk också renoverad här aha. nu. De, vi har bli tagel på den och så där. Ja, just det. Hos han. Eh, jag har skickat den på posten. Bara det var ju traumatiskt. Aha, ja, I ett, eh, vatten vatten sån ett här plaströr från rörmokan fick jag ta det. just, just, aha, just smart. Och sen kommer den tillbaka och den är jord och den är nytt tagel. Och. Jag, jag spelar på den första gången igår kväll. Aha. Vad knappt jag vågat ta i den liksom. Alltså, alltså, och, och, Men, och du snackade ju bara, det var bara en stråk liksom. Det är som ett plektrum för en gitarrist. Ja, precis. Ja, vad häftigt. Men det gick fort över, så nu slänger jag som vanligt med Ja, det. Och du, och du bor, hur, hur sköter du ditt instrument då? Du, du bär ju med i ditt instrument, så du får liksom hela tiden vara Ja, jag övar hela, hela, hela tiden. Aha. Nej, men vi övar lite grann hemma. Vi har, en, vi har en skiva med lite övningar på. Ja, just det, med lite stämmeövningar sånt. Ja, men sen upp och ner. Ja, det är ja. fantastiskt bra faktiskt. Ja. Det är ett jättebra sätt att lära sig på. Ja. Men, men du vet att, att det som är Absolut bäst för en sångares röst är röda äpplen det, Ja det, det vet jag Det är väldigt väldigt bra Jag och visste sen, inte att det var röda men jag nej, att det man, får äpplen. Ha, man får inte ha gröna äpplen Jag nej. kommer nej. ihåg, ni vet sådana här stora artister De har ju sådana här riders och, och, Alltså en lista vad som ska finnas I låsen innan ja. dem och, och när Thomas Deleva var här för några år sedan Då stod det på hans rider han ha, Då skulle han ha 30 äpplen i låsen. Är ju gröna Aha. Så det, det är därför det är gröna du får sluta äta gröna Ja, ja det är så mm. ja, man ska mm. nog kanske, ja, men röda äpplen är, Oftast är de väldigt goda just då, mm. nu Nu är de ju fantastiskt goda ja. också Mycket bra, mycket bra. Och, och många finns det Har ni tänkt på vad, vad intressant är Att vi pratar om allt annat än det vi ska prata om så här. Ja, vi kanske kommer dit ja, vi, vi kommer nog Alla kanske kommer det. Jag tänkte vi skulle, vi skulle lyssna på en låt innan här, innan vi går in på det som, som, som ska ske här. Jag hittade nämligen, jag har faktiskt inte hört den själv ni kanske har hört den, men det är Magnus Uggla kommer ni ihåg honom? Så, hyfsat sådär. <laughs> ja. Ja. Han hade ju en monsterhit med någon som heter Varning på stan. Ja. Nu har han faktiskt gjort, eller nu, det vet jag inte. Jag vet inte han har gjort, jag hittar den nu i alla fall. Han har gjort en. så här skulle det nog låta om den hade kommit ut på Bellmans tid. Magnus har gjort en, en variant av den här, vi ska lyssna på den nu. Sen ska vi prata om helgens safarikonsert med en annan Magnus, nämligen Magnus Bäcklund. Det är ju fantastiskt bara, den killen är ju härligt att han kom hit. Men vi lyssnar på var ni på stan först, ska ni förra. man högt till sina vänner Strupen bränner, öppna en kran Movits, hör på I kväll så krävs det mycket näring Stark förtäring om jag ska få Slag på en Som inte tycker det är en skymf När hon blir utslängd från min botor. Arva! Let's go, let's go, yeah, let's gå ner på stan Vi bangar inte för nåt, att ragga nu för är en sport Let's go, let's go, yeah, let's gå ner på stan I gränden så kör vi rått, varenda natt i och torrt Let's go När vi far ut på dryckesleden Via freden mot Djurgårdsbrunn Movit ses Så vi får dricka många supar Till vi stupar stoppa en chees Utropar jag Och ger sen liten ulla förslag Följ med mig till mitt chavre seppare Potty Let's go, let's go yeah! Let's go ner på stan Vi bangar inte för något Att ragga nu för är en sport Let's go, let's go Yeah! Let's go ner på stan I gränderna så kör vi rått Varenda att i vått och torrt Let's go Vaknade med ett stön Och verk i ögonlocket Alla var inte skön så jag drog den där om krocket. Let's go, let's go, yeah, let's gå ner på stan. Vi bangar inte för något att ragga nu, för umfören svart. Let's go, let's go, yeah, let's gå ner på stan. I Grenada så kör vi rott. Var händan i vårt och dock. Let's go, let's go. Deras med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ah, man ska nog heta Magnus Uggla för att våga göra en sån sak. Ah, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Bellman var ju också en glad gamäng. Men glädje, eh, musik det, det skapar glädje. Eller hur Bo och Anna? Vi pratar ju... Eh, safari koncernen ska vi nu ta reda på. Va, va, för det första så här, va, va, va, vad är det här sprunget ur? Anna, vad, liksom, hur, hur föddes idén? Alltså idén föddes för ja, här, tio år sedan faktiskt. Vi, vi, vi började prata om att man skulle göra saker tillsammans. Vi var så många aktiva inom föreningslivet. Och vi pratade och det var mycket Claes och jag på förvaltningen. Claes sjökvist på kulturförvaltningen. Ja och vi höll på med, vi, vi utvecklade Sveriges nationaldag och var inne och touchade på det här med och ha många föreningar med oss. Men sen så, ja, sen satte vi ner foten och det, vi började 2012 då. Och så bjöd vi in verkligen, nu måste det bli av här. Ja. Och så bjöd vi in då alla musikföreningar. Ja. Och då utmynade det här, Transmusiksavtal, vi är en paraplyorganisation för musikföreningar i stan. Och ska vi, då, ska vi då gå igenom nu. Nu, nu? nu kommer det någon form av name dropping, fast i föreningsform. Då. Alltså vilka som ingår i den här paraplyorganisationen. Och ni får rätta mig om jag säger fel nu. Då. Det är Tranos musikkår. Då, då säger ja. ni ja. Ja, det stämmer. Ja, bra. Sen har vi Tranos orkesterförening. Yes. Det är den, den föreningen du är ordförande i också. Du är ordförande i paraplyet också, Anna. Ja, just det. Och, så, och även i den här orkesterföreningen. Ja. Sen har vi Belcanto. Stämmer. Ja. Stämmer. ja. Och, och sen har vi Sound 68, ja. som har hållit på hur länge som helst. Sen 68. Ja det, var, ja det är trångt. Ja. Och sen har vi tronos kammarkör. Stämmer. Är, är, du, är du ordförande där borta? Nej, jag är kassör. Du är kassör? Ja, men det. det ja, och vi... också kassör då i i, i paraply. Parapyr. I Ja, ja vad bra. Skattmästare tycker vi om överhuvudtaget ja. så länge de inte beskattar oss. Mm. Tranos manskör. Ja, stämmer. stämmer eh, har jag missat någon nu då? Ja, alltså, sen är Trån och Seby kyrkokör med också. Okej, okay. och sen Sommarbygdens folkhögskola. Ja, bra. precis. Mm. Alltså, för där har vi ju en... en Musik, en musikerlinje också ja det stämmer. Och då får man väl helt enkelt Då kanske vi Då, då, då nämner vi Det är väldigt mycket Magnus här Italien, ja. Har du märkt det? Ja. Men det är smidigt det är bara ja. alla, det då, då nämner vi alla Magnus Grattis <laughs> Nej, vi, vi nämner Magnus Eriksson, Eriksson. Ja fantastiska Magnus Eriksson för det är ju så att -en byggdes, de musikerna därifrån, eller studenterna därifrån de kommer stå i foajén. Redan där kommer man mötas av musik, va? Ja, alltså. det stämmer. Ja. Sen är det också en kompgrupp på tre killar som är med ah, under konserten. Dessutom, vad mm. ja, härligt. Och sen är det också så att Magnus har arrangerat väldigt mycket. Ja, det stämmer. Utav, eller? Ja. ja. ja. All, all, all, allt som Mång kör, all Mycket av vad sjunger. Ja. Ja. Mm. ja, vad spännande. Ja. Och Så håller han även i alla låtarna där Magnus... Den andra Magnus är med Ja just det, Ma Magnus Bäcklund Denna Stämmer. supertrevliga killen med, med guld i strupen dessutom Ja, ja kombinationen där är riktigt bra ja, alltså, Han är ju inte, han är inte, helt, han är inte helt oäven Att titta på heller Man skulle kunna säga att han är ett pilotämne Han ja. är han ju pilot Men då kan vi säga så här också Vi har inte glömt någon förening nu det, alltså, Nej jag tror inte det För grejen Vi jobbar ju också så att alla som vill få vara med, naturligtvis. Ja, så även, vi gör ju andra arrangemang och då är ju många mer föreningar med. Men just att vara medlemmar eh, som också är öppet för alla. Ja. Vi jobbar ju på det hela tiden, ja, ja. men det är de här som är medlemmar. Ja, sen för men, dessutom sen medverkar eh, Anebys kammarorkester också, eller hur va? Ja, det stämmer. De är liksom ja. inbjudna ja. på något sätt. Ja. ja vad vi, vad alla, härligt att alla ni sträcker kör, er ut utanför. Alla körer i Tranus är också inbjudna ja. så att det är några från andra körer också. Ja, det ja, stämmer. Ja, just det. Ja, men vad kul. Ja. Och sen är det ju också så här, när det här är ett stort projekt. Alltså det är ju, dels är det här... Hur, hur, hur har, ni, har ni haft stormöten? Nej, det kan ni inte haft. Nej, det, Där alla får alltså säga vad de tycker. Vi, vi har representanter i styrelse för, från alla. Okay. För det, ja. Alltså medlemsföreningarna ja. då. Och sen så har vi också varit ute eh, hos alla köerna i eh, Tranås kommun faktiskt. Ja. Nu glömde jag säkert någon, men ja. vi har touchat de flesta i alla fall, ja. så vi har presenterat idén för, ja, det. och vi har och därav då att flera är med. Mm. Ja, vad spännande. Och dessutom då, så ska man säga så att som, de som arrangerar det här, det är då den ideella föreningen Tranås Musiksafari. Det här som är själva para, paraply. Det är väldigt bra att jag visar med händerna, blir väldigt ja. bra radio. <laughs> ja. Och sen eh, Tronosposten. Och, ja. och, och deras gratisblaska Boulevard, Boulevard också ja. Ja. Mm. Och Tranås kultur och fritid alltså transkommun via kultur- och fritidsförvaltningen ja. mm. också. Ja. Mm. Va, har vi fått det, med det låter som att du fick med allt det. Ja. Ja. Ja. Okej, okay, nu, nu känner jag så här. Ja. Nej, men det, det här blir jag lite sugen på. Jag tänkte, jag, jag, jag, jag, det här skulle jag nog vilja gå på. Eh, vad vad, vad kommer jag... Vad, vad, vad kommer jag möta för något? Vad, är det, vad, vad, är, vad kommer ni bjuda på egentligen? Kan vi, kan vi lätta lite på förlåten? Och, Ska vi presentera eller lite Bo? Ja, eller vad säger ja du? det gör du det Anna. Ja alltså det blir ju det blir väldigt blandad repertoar. Uh, huvudnumret är ju naturligtvis när Magnus Bäcklund är med och han bjuder ju på Queens bland annat. Oj. Men sen kommer det också vara så att vi tillsammans med bara musiker spelar något stycke. Okay. Sen kommer varje förening, eller varje det blir ju alla sångarna kommer ha något stycke ihop själva. Och även musikkåren kommer bjuda själva på några stycken. Och stråksektionen, Tronos eh, orkesterförening och Arneby kammarorkester kommer okay. också bjuda på några egna. Så det blir väldigt varierat. Ja, det och det vi kastar så. oss mellan genren också kan jag säga. Mm. Okej, okay, så det, det, det, det, det, det är som en Ursäkta, det är som, det är som en bukett Åh, oh, där kom den, den igen ja, ja, ja, <laughs> Du vill <får laughs> gärna säga <laughs> det <laughs> <laughs> <laughs> och, och, och, och, och, Men då tänker jag så här Men gud, det här kommer ta fem timmar Orkar jag Du kommer orka, du kommer vilja ha mer <laughs> <laughs> Men det kommer inte ta fem timmar Nej, Nej och tar det ungefär och en halv timme med inklusive paus? Ja, det är en tvåaktare. Ja, okay. ja, det är en det, tvåaktare där. Alltså. Ja, ja, ja, ja, men vad trevligt. Ja, men så är det så det? Då är det perfekt. Kan man gå dit och bara mingla och så ja, också? Ja, bara det är trevligt, Ja, alltså. jättetrevligt. Och det är alltså på gymnasiet i Hållavädens aula, ja, den här fantastiska ja. Det är ju en amfiteater, så man ser ju väldigt bra där. Ja, mm. ja, ja det är mycket att... bra. Ja. Bra ljud. Och... Men, så, men, men det är rätt mycket. Har ni mickat en hel del då? Eller, eller hur har ni gjort? Det känner jag inte till så Nej. mycket. Ja, ja, men det är ju Mats Axfors som ah, ja, okay. står för detta. Ja, så så han, han är ju väldigt ödmjuk och gör ju precis som man vill eller han är så duktig som han är hittar... brutalt duktig. Han är ja, otäckt duktig. Jag pratar med honom. Om du lyssnar nu stänger du av Axfors. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det, det, han är jättebra att höra ja. med och han, det, blir, det blir mycket såklart men vi är så många nu så att vi kommer klara oss ja. väldigt bra också. Ja. Har de stämt flygan. Den kommer inte vara med. Åh, oh, gud så skönt. Jag mm. <laughs> var så orolig då. Oh, oh. Oh. Hur mår den egentligen? Ja, ja hur mår den egentligen? Ormflygan. Ja. Men men okej, okay. och då är det så här, då kan man ju faktiskt säga, ja men så säger man, ja, men vi ska ha gäster du, på kvällen. Ja men då går ni klockan tre. Eller ja. hur? Eller ja. ta hem gästerna tre och gå på kvällen. Ja. Alltså man kan göra på massa olika sätt. Eller ta med gästerna. Ja. Jo, för, för hur går biljettförsäljningen? Det går lysande Ja, men det kommer att finnas biljetter Om jag nu blir lite sugen på det här och så säger jag, Vad kostar biljetterna förresten? Kostar de 400 låter Nej, de kostar 200 kronor för 200? vanliga människor eller yngre studenter och så vidare så är det 100 kronor Så mellan 100 och 200 spänn beroende ja. på hur man ser ut? Ja. Och hur gammal man är? Det är ju brutalt billigt Ja, ja? ja, ja för ja, den upplevelsen ja. En tvåaktare för 200 spänn? Ja, ja det är det det skulle vara ett annat än om Riksteatern hade varit här. <laughs> ja, och de har vi ändå liksom finansierat skattevägen en gång. Jaha, vad spännande. Vad kul. 200 kronor det var väldigt prisvärt måste jag säga. Mm. Mm. Nu, nu till och med tror jag är en annan små Tänker här kan man göra en bra affär Det <laughs> hoppas vi ja, ja. Va, va, va, då Om jag nu vill försäkra mig om biljetter För ni kommer sälja biljetter vid entrén också Ja det gör va? vi ja, jajamän, Så är ja. det så, så ju alltid För ja. det är ju en enormt stor lokal Ja, det tar, ju ja. Två, det tar ju över 500 personer Ja precis Men, men det kommer finnas biljetter Men om jag nu liksom vill försäkra mig om så att jag inte liksom Surt behöver vända vid dörren Då kan jag, då kan jag alltså köpa dem Hos, hos dig han eller? Ja i blomstraffären Och blomsteraffären heter... Den heter Aronssons blommor. Ja, det måste vi väl säga. Ja, kommer vi i de omkring och större varenda blomsterhandlare hela dagen mm. här idag. Ja. Och, och sen är det också och... hos Pelle på Klockmäster. Ah, ja, ja. ja, det är klart. Och okay. så våra mediearrangörer Tranåsposten. Okej, så Aronssons blommor, Klockmäster eller Tranåsposten. Yep. Gå dit, vet jag Ja gå mm. dit, köp två på Trådhåndsposten Två hos Pelle, <laughs> och två hos och <laughs> och så. Och det är blomdag idag dessutom Är inte det? Ja. Eller hur? Så Alltid kan man... blomdag men särskilt fredag ja, Fredagar är väl en mm, det är där jättefint det är sådär. Och det, just så känns det ju som att Det finns det näst bästa just nu för att lysa upp mörkret Det är blommor Det bästa är ju faktiskt musik Det är ju, ja. det, det, det är ju verkligen så Hör ni eh, vad sa ni, Queen? Det skulle man ju nästan ha plockat fram då egentligen ja. Men, men äh, Kan vi inte köra lite Simon and Garfunkel Det känns så här. Jag Mrs. Robinson ja. Jag undrar om hon kommer imorgon, det vet man inte <laughs> mm. Höj Hör ni lyssna på Hits FM Fredagsfrågan morgontid i Radio Talkshow här med mig Janne Holmboe och idag så har jag Anna Hultman och Bo Fransson ifrån Tranås Safari Safarikonsert eller Safarikonserten som går av stapen imorgon den 22 oktober. I gymnasies Aula. Klockan 15 är det ett tillfälle och klockan 18 är det ett annat tillfälle. Eh, Bo, det här var ju Simon Garfunkel. Sjunger ni något? Det stämmer det, ja. Sjunger vi, ni något? Vi sjunger faktiskt en låt av Simon ja. och Garfunkel. Okay. Eh, Sound of Music. Och det är Helene Rydberg som har gjort Arret. Men nej, Sound of Music är väl inte Simon en graf? Ja, fel mig. Sound of Silence. <laughs> oh, ja, är ja, ja, ja ja. Jag vaknade till ordentligt såg, det, det är tidigt på morgonen. Sound of Silence. Ja, han, han, han, han, sound of Silence ju... Ja, den är, ja, är fint. Den är brutalt bra. Men som sagt, Helena Rydberg har gjort Arret där. Och hon har... Eh, vi har haft fyra stora olika övningar med Helena Rydberg i körerna. Ah, okej. Okay, ja. Så hon har... Eh, hjälpt oss väldigt mycket. Ja, Denna kisabrud ja. ja. men hon är, hon är ju känd i trången. Hon var ju en av körledarna i körslaget. Ja just det så, så, hon är en annan profi. Ja. hon, hon är, är väldigt hon bra. Är hon är med ja, ja, Och sen hon är ganska krävande. Ja. Eller ja. hur? Ja, hon, ja, hon är väldigt körledare. Nej, nej. Väldigt svem kan hon vara ibland. Ja, och var ju start, var ju hon och Lasse Svenne som startar Belcanto. Precis. Så jag kunnat med så, henne i ja, 15 år. Och jag tror dessutom att hon faktiskt var inne och gjorde någonting tillsammans med Manskören för inte så länge sedan heller. Ja, det stannar heller också. Jo, men hon, har varit, hon, hon har varit hon varit med haft några projektarbeten tror jag på ja. Manskören. Ja, ja, jag tror hon har hållit i våkaprisen ett par. Ja, precis. Ja, det är så här. Så här. Ja, hon är hemskt. hon är hon och kunnig och, och, och, och trevlig och bestämd. Och, och, och, och hon kör ifrån tjejsa bara det tycker jag är värt liksom. mm. den, den vägen... Vi Jag hoppas hon lyssnar här nu som ja. att vi, vi tycker ja. att ja, jag tycker väldigt mycket om henne. Väldigt mycket om henne faktiskt. Hennes också. Mm. Ja men vad kul. då tänkte jag så här, då tänkte jag så här också vi måste vi har inte pratat så mycket om Magnus Bäcklund egentligen, vi bara nämnde honom så här ja. Men vad va, va roligt att han är med tycker jag. Mm. Jättekul ja, Jag känner ja. nästan, alltså Magnus Becklund Vi har ju använt oss av lokala förmågor för, ja. för eh, Förra till exempel Och vi har ju jättemånga duktiga här Eller hur Men han känns också nästan lite som hemma ja. Han känns som våran tycker jag Ja, han är, Fast han är våran Ja så jag tycker vi... det så Därför passar ja. han väldigt ja. bra i det här lokala förmågan ja. ja. ja. ja. ja. är, Han är väldigt sympatisk Och har att göra med och ja. sjunger som en han, han, ja, han, alltså, han har en sådär han är en sån där som, som kan gå från 0 till hundra på liksom en sekund det tycker mm. jag är såhär, de, de andra, det är så många som har så mycket och skit sådär, han kan sitta <laughs> liksom nästan så och så bara ställer han sig upp och så levererar han mm. ja, det är enormt imponerande och har alltid väldigt ord dessutom ja det känns så, jag har inte träffat så? Ja. honom ja, inte träffat så honom men Nej. det blir första gången nu ikväll Ja, mm. Okej, för ikväll har ni lite generalrepetition då Ja, stämmer det En gigantisk ska... genrep som ska <laughs> bli jätteroligt ja. mer, jag, alltså när mer övningar Mer övningar för Jag tycker det är så himla kul bara att, att få öva. spela tillsammans ja, ja, ja. Jätteroligt jag, jag ska inte kräva mer nu För en vi... del kanske tycker det blir massigt också Men jag tycker det är vansinnigt roligt ja, men jag tycker, men, vi, vi, vi repar ju i sånganbröderna i, i Boksan Vi repar ju varje måndag mm. ja. Och det är ett sånt här och nu håller vi på, vi har ju en jättestor teater- eller revyproduktion annat år, så den håller vi på nu på slutet av. Ja, ja. så att vi, vi skulle jättegärna komma imorgon, men vi har faktiskt heldagsrep rep imorgon, har vi ritat in annars hade jag jättegärna kommit, och sen har vi fest på kvällen, och den missar jag definitivt inte, så att men är... fest är ju inte att förrakta, vi har också en fest också faktiskt fest, ja. efter ja. konserten, mm. man behöver det för att samla ihop, så ja. knyta ihop eller det hela det, och ja. det blir väldigt konstigt att bara gå hem därefter, alltså, det man det så har laddat så... ur så mycket då måste man få var med sina ja. deltagande Men, men just kamrater. det här med repetitionstillfällena då. Det, jag, jag tycker det, det, det är ett så himla bra sätt att samla, att, att, att, att skaffa sig energi på. Ja. Jag, faktiskt. Mm. Det är, du, du får energi och du släpper allt annat också. Ja. Så du kan släppa i hand där du inte behöver ha med dig just för ja. att musicera. Hur många, hur många, hur många korister är ni i kammarkören? Mm. Vi är 27 stycken för närvarande. Ja, det är rätt bra. Ja, det är rätt bra. Ja, men som i alla andra körer så är det ont om killar. Ja, ja det är ju så. Mm. Fast i manskörer i, i, i, i boxen där har vi gott om killar. Ja, det är det. Det är det i manskörer i Trån. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag tror att vi är 45 stycken aktiva just Aha. nu. Så att det är nästan så att det bara blir lite trångt. Nej, det ska jag inte säga. Det är jättekul det. Det är fantastiskt och, bra. Ja det, är, det skulle mm. man extrapolera det. Det, det borde 5500 500 om så att extrapolera det skulle ni säga. Ja, det är bra. Kom igen Tranos, när är nåda <här> <här> de, de, de siffrorna? Så är det. Men, och, och, i, i, i Tranos orkesterförening hur många, hur många är ni som? Ja, eh, namnet kan ju antyda att vi är en stor orkesterförening. Ja vi heter så. Ja det är vi inte. Vi är en, en stor kan man säga. Så vi är väl 15 stycken ungefär. Ah, okay. Men tack vare nu då att vi är har bjudit in Anebyggd kammarorkester så blev det dubbelt så många. Ja, okay. Så vi kan ju säga att på scenen faktiskt så är vi. Vi är nog 60 musiker och lika många sånger. Vi har räknat med ungefär 150 personer på scen. Ja, men då är det tur att hålla vid finns Aulan finns. För det. Ja, vi hade mm. kunnat tänka oss lite större till det blir, och med. Det blir lite ja. trångt på scenen. Ja Jag kan men tänka mig det. Alltså. Tråkigt ja. Ja. Ja. för det här ja, liksom. Det, det ja, men det krävs lite utrymme också. Mm. Vi har en, naturligtvis då en byggsektion också som bygger ett podie. Ah, ja. så, som vi ska testa ikväll första ja, gången. Just det, ska ah, det ska klart. Vad spännande. Ja, så de får eh, samsas som utrymme tillsammans mm -hmm. med slagsektionen. Slagverks, ah. Slagverkssektionen. Men, Bos men Spelar du inget instrument alls? Eh, jag spelar lite grann piano. Ja, ah, det gör ah. ah. Okej. Okay. Så när jag tränar in tenorstämman då, så klickar ah, jag lite med piffingret. Ah, ah, ah, ah, ja, ju ah, ah, ah. ah, ah, men det är väldigt praktiskt. faktiskt. Det underlättar väldigt mycket. det gör jag. Jag försökte när jag var barn. Min pappa var duktig på piano men jag har inte fått de förmågorna tyvärr. Så att, alltså. så, fast ibland undrar jag det här med förmåga. Jag tror att det har att göra med också att, att man är envis i sin träning på något sätt också. Jag tror att, det är klart att någon form av ja, förmåga. Behöver jag, man jag att, ja, ja. Men, man äh, behöver ganska stort mått av envishet. Eller hur? Att och, att liksom, och, och bli, ja. Som med allt här i livet, om som man vill allt. någonting. Va? Det, det, det är så. Men piano är ju, det är ju ganska vilsamt att bara liksom lägga ja, ett akord. Ja. Men, men du annars sjunger en del då. Sjunger du fortfarande, eller? Ja, inte så mycket som jag skulle vilja. Det är väl tiden där som inte... Nej. Och sen kan jag ibland känna också eller i livet att var sak har sin tid på något sätt. Ja. Jag sjöng många år där då. Och sen när jag... vill jag testa någonting annat och då tog jag upp det här med fiolen mycket mer ja. också. Och, och, men det kommer bli sång igen i mitt liv, det vet jag. Men fiolen då, hur kom den in i ditt liv? Var det den kommunala musikskolan? Var det, liksom, ja. var det efter blockflöjten? Hade, ja. hade du så också? Jajamän. Hade du blockflöjt också i skolan? Nej, det fanns inte på min bild. Det, det är som liksom, du är före blockflöjt. Ja, för grattis! Alla pratar om blockflöjt med något svart. Jag, men jag tycker faktiskt att det var trevligt. Nej, jo, jag gillar fy fy blockflöjt. Fan. Nej, men jag, tror att det, jag ska vara riktigt ärlig. Så kan jag säga, man hade kunnat stoppa vad som helst i händerna på, på ungarna, utan det, det, det hade nog mera med hur man stoppade det i händerna på ungarna och vem som skötte själva det pedagogiska ansvaret. Jag, jag, är, jag är fortfarande ja. skad, jag är mer skadad av det än den här Staffan Westerberg om man ska vara riktigt ärlig. Men kan du kan ju förstå. Jag gick, alltså, min mamma hade nog några högtflygande planer om min musikaliska bana. Så jag började redan innan man fick. Man fick börja när man gick i årskurs två på Aha, kulturskolan, okay. musikskolan då. Men hon satt med redan ettan hos kantor, vad hette han? Hedlund tror jag. Ja, och det, och det vi ser att han hette jag var sju år, kunde inte läsa och han trodde jag liksom var mycket äldre och kunde läsa. Ja. Så jag var ju livrädd när jag gick dit och ändå har jag fortsatt. Spelade ja, det är bra. Ja, men det, är bra. Fast... det säger ju mer om dig än om kantorn, höll jag säga. Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Jag bara blekar minnen kvar av honom nu, men... Men alltså jag, jag kan nog mer konstatera sådär att som åtta åring killa, vi killar ligger ju så mycket efter det jag också oh ja, i, liksom, oh ja. i, i utveckling av allting. Alltså mm. som åttaåring med spretiga fingrar försöka täcka de där hålen samtidigt ja. åstadkomma en, en jämn luftström och jag kommer så väl han inte kurtvallisat han som han sa så här, någon spelar falskt skrev han, Hornbom spela upp <laughs> Jag menar Ja där, och Aj, det var det liksom... Ja du, ja, du har ju, du, du förklarar ju varför jag är som jag är Alltså allt det här är var kul att prata med er Vi ska spela lite musik och sen börjar det faktiskt dags att runda ihop det här, vi ska summera så att ingen missar vad som händer imorgon och sen så ska ni få sluta med att tävla mot varandra Vi pratar om nästan en revolutionär tävling, vi får höra you say you want a revolution well you know we all want to change the world you tell me that it's evolution well But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right, all right? You say you got a real solution. the plan you, ask me for a contribution. Well, you know med Jan Holborg god morgon önskar Hits, Hits FM Hits FM oj oj jag varit tvungen att tona Beatles Revolution Kanske en av de mest röka Inspelningarna, eller stökiga Inspelningarna i varje fall, som Beatles har gjort Ja, ah, den är fan Hörrni, oh, alltså, jag, jag, Bo, du ska ju, ju väg och, och se till att du får ett konsert imorgon, du ska till uh, Den gode käftdoktorn Och <laughs> yeah. ordna till det där eh, Så att vi, vi måste tävla redan nu, mm. då funkar det så här ah. Det är fem omgångar, det heter Pest eller Coolera Ni får ni tävlar mot varandra Och ni kan vinna en hel kasse fylld med Ära oh. Och nu spelar vi Pest eller Coolera med Anna och Bo. Ni lyssnar på fredagsfrallan. Anna får börja första omgången. Eh, morgon eller kväll? Morgon. Bo? Kväll. Ja, då leder ju Anna. Det här är en morgontid i Radio också. Hur tänkte du där, Bo? Ja, det var du inte. Okej, andra omgången. Bo börjar. Ja. Hund eller Katt. Katt. Hund. Ja, det får bägge rätt. Så om man tycker om djur så får man alltid rätt i fredagsfrannan. Det är det som är så fantastiskt. Eh, Anna då, det, det, det, står, det står nu 2-1. Du, känner du Anna att du, du, du ligger lite före på något här. Ja, men jag gillar jag tävling så. Ja. den här. Är, den här är väldigt svår. Eh, och det är Anna som börjar. Omgång tre, pest eller coola? Dur. Eller moll? Dur. Ja, det är samma här, dur. Ja, det får ni. Ja, men, ja alltså jag vi ja... Det, det, det måste man väl ändå Alltså det är ju schysstare ja, att ha sitt ja. spel stämt i dur På något sätt, ja, eller hur va? Ja, det blir rolig, roligare ja. Sen ja, funkar det att färga lite med absolut, mål Absolut, men, det, men det, grundtonen... det var den svåraste ja. Hittills, det måste ja. jag säga, men om man måste välja så blir det något ja, som... Ja. Det är ett väldigt vi... fint mål också, fina målar. Ja, det är det. Mm. det. Fast det känns som att vi är mer dansband än Stagnelius alltså, just nu det inne. Tidigt på morgonen, nu måste man ha det ur. <laughs> Absolut. Ja. Eh, hörde du att du fick en bonuspoäng där? Så nu ja, är det lika! Jag fick en bonus okej. Okay. <laughs> ja, det är, ja, det är, det är lika, det är spännande. Nu är det näst sista omgången och det är Bo som börjar. hip hop eller hårdrock? Hip hop Hiphop. Hårdrock. Ja ni får ingen poäng Jag tycker inte om nåt av det <skratt> <skratt> ja, Det är fortfarande lika ja. Nu avgörs det Sista omgången I pest eller kolera i fredagsfrallan inför, eh, inför Safarikonserten imorgon Den 22 Oktober på i Hållaveds Aulan. Klockan 15 är en konsert. Klockan 18 är en konsert. Biljetterna kostar 200 kronor. Eller om du är pensionär och studerande 100 kronor. Du köper din biljett på Aronsons Blommor på Klockmäster och hos Tranos Posten. Missa inte det, Magnus Bäcklund är där Konferensé har vi inte sagt det ens Konferensé är ju Caroline Brun som är rektor ja. för Sombyggnads folkhögskola ja, stämmer. Ja, hon, hon, hon får att göra Det blir ja. spännande Och 150 musiker och sångare På scenen Ja, vilken... en stor samling alltså. Ja, Hoppas ja. nu att det också täcks av, av media, men det lär det väl bli om Trafikposten är med man Men nu spelar vi sista omgången. Det är helt avgörande ja, det, det, det här. Det är spännande här. Och det är faktiskt det är Anna som börjar nu. Det är Anna som börjar, det är Anna som börjar. Mm. Och, så, och då betyder det att bo att det är du sen. Ja. Ja. Ja, jag, har, jag har förstått det. Nu. Ja, bra. Eh, mina damer och herrar, pest omgång 5. G-klav eller F-klav. G-klav. Då säger jag F-klav. Och då vinner du på det. Ja. Här står ju en andra bas. Hur, <laughs> oh, nära, var du, oh. Hur oh. nära var du Hur nära var du? Men du valde aj, med aj, hjärtat. Ja, ja. Ja. Absolut, jag var det fanns inget annat val. <laughs> <laughs> ja. ja, det är helt rätt. Honey, stort tack för att ni tog av er tid. Ja, tack för att vi fick komma hit. Och lycka till nu imorgon. Alltså, ja. Ni behöver ju inte svara på det. men, men och, och hoppas nu kära tranosbor, Anebybor, Ekebor, Näsjöbor, Boksonsbor, Mjörbybor. och till och med ni som bor i närheten, att släpa er nu ner till tranos och, och missa inte den här möjligheten. Dels för att få höra en fantastisk kompott, ett fantastiskt eh, musikaliskt blomsterbukett och inte minst tjejer för att Magnus Bäcklund, det där den här hypertrevliga kille men framförallt för att det finns så många duktiga musiker och sångare runt omkring i, i busken här som kommer bjuda på en sprakande show imorgon. Varmt välkomna imorgon och tack för att ni lyssnade på fredagsfallan och som vanligt så skickar vi med ett ord för dagen musik det är det enda språk som inte behöver översättas. Sköt om er, ha det bra. Så ses vi imorgon eller någon annan dag. Hej! Jag fick dina och din envishet Jag fick ditt sätt att gå Aldrig din uppmärksamhet Och du talade om mig När jag inte var där De sa du var så stolt Att jag var så lång. Och jag skulle vilja känna dig Förstår var du kom ifrån Men nu går jag i det öde landet Mellan en far och en son. Det är så många frågor Som aldrig fick något svar här finns det någon som vet vilken sorts man du var. Här jag går i släkten var det någon som såg? Och ibland i spegeln, ser jag det, tittar tillbaka. Och jag skulle vilja känna dig. Förstå var du kom ifrån Ibland blir murarna för höga Mellan en far och en sån mm. Och jag förlåter dig Det här kapitlet är slut oh, Jag sätter på Ja, när Men jag skulle vilja känna dig Förstå var du kom ifrån Ibland blir murarna för höga Mellan en och en sång En far och en sång Redasfrallan med Jan Holmbom presenteras av innebutiken och Audiovideo i Tranos. Redasfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM.